アフリカ、デ a ヴィオとリヴィオ。マンダジーニデニスンパガゼ、ミミネトワナニ a スエディガ。ウォーター・アローディ a ー・エリアンディカ。ハウウィー・ロップ・アンディヴィヴィアフリカ、トゥレニアンイリトムシュグリキエ。 Sisi, tukashugulika na kitabu chaki kujibu mitihani. Tuka faulu vizuri. Tuka tunukiwa vieti na kurudi mtani kuendeleza ulajwa nyazi. Huku malizetu zikiendelea kuuliwa na wanatu tukana kwamba mtumewusi ni alama ya masikini na udumavu wakili. Tuka wajibu kwa kukata wa Afrika wetu kwa luga. Rangi na nyuele. Tukala mkorogo kutokomeza rangi nyewusi. Tukafuga mauigi kichwani kuficha nyole tam zaki pilipili, matokeo yake, ukiongeza kengereza una tokuzwa kuanzi mtani hadi mazababuni, ukiongeza chakwenu, unaonekana kupito na wakati, hatam chungaji bilakutupia oh Jesus, Hallelujah, anaonekana kuambali na Mungu, kwa udenga huu miaka ishirini jayo lugha zote za Afrika zitatoeka, kizungu kita shika hatam. Miake kapita, kitabu cha wotarudni kikakosalatha Tukakita, outdated kwa hoja ya kwamba Tatizo la Afrika siya ukoloni Tatizo la Afrika ni viongozi dhalimu na serikali zinazawajibiga kwa serikali badala ya watu Kwamba, wakoloni walishondoka kitambo Halafu, anaisema wakoloni walishondoka kitambo na subiri soko la dunia Lipange beya kahawe bibi yake パンバ a n ジョンバワ o ケ、サマ a キナマディニ a ンチヤケ、アジ k a ブ i s ナ、タ a k i n i フリカワト a ナオナ、ラキニハワタケコオナ、ウォナジファニアヴィポフュマスキニ、ウォナスキアカビサ、ラキニハワタケコスキア、ウォナジファニアヴィゼウィマスキニ、ウォナセマサナトウォナキニハワセミ、ウォナジファニ a マブブマス i ニ、u itu, l ナジワキラ h ト w a j キニハワジ a j i f ナジファニ a ワジン g a Afrika imejia vijana wengi wa juaji pasi pokuyua, unajua ukizaliwa utumwa ni utendelea kuamtu muani, utendelea kuamtu muani mbinga, hatakama ukohuru, kwenye ni tunduru, lakini unatandoto zakuenda kuishi marekani, bora hatamgoni na ita mani kuenda kuishi, kuishi msombieje kuniomaskini wakunuka, hatayvio hawa watini watumwa, hapa utumwa ukokichwani, ha ukosonge ya wala tunduru. Huwezi kuona lakini unatembe nao kama shetani wa Afrika sivonekana. Uzito waki unonekana kadeka mamuzi yako. Uingereza wanathahabu nyingi lakini hawana migodi ya thahabu kule. Migodi iko Kongo. Waulize wa Kongo kama wanafaidi. Wanafaidi sila hatu. Najua uminielewa lakini hutake kunielewa. Unajifanya mjinga kwa sababu wa Afrika ndivyo tulivyo. Mimi siku hivyo, na wala sitaki kwa hivyo. Wewe je, wewe ni mjinga, sijui. Nachojua hayati fano ilisedekia limba. Haitoshe kwa mtumwa kuonywa kwa maneno, kwa ni ajapwefahamu hata itika. Tatizo la ujinga hauna kikomo, lakini itukiamua kuupa kikomo tunaweza. Ni swala la kuamua tu, palipo na ujinga mwingi lazima itumike nguvu kubwa. Siyo kubembelezana, punda haendi bila viboko. Ukimbeleza Ukimbe atakupiga mateki na mzigu sifike. Dawa yaki ni mboko tu. Mtu anaingia ofisini kwa kuchelewa, halafu anawai kuenda kunyo supu. Wanaita break. Huyu atafanya kazi sangabi. Ndo huyu wakirudi ofisini andataka hela ya supu ya kesho, ili asogeze faililako. Usipofanya hivyo faililako la madai unaweza likute chooni. Halafu huyo huyo, haliye tupa faidi la kuchooni. Wikiendi kifika utamkuta kwenye kilauri, nyama choma. Ikibinda nkoi na pozeo la bahamidi kwa mbali kama si changudoa. Majabu ya letuayo na ujinga Afrika ni mengi sana. Ukipata cheo, usihibe utaituwa mjinga. Ukiiba uka kamatu, utaituwa mjinga pia. Utakamatuaje. Tumbo alinafanya mtu alieheshimika kuonekana wahovyo kabisaa. Afrika tunashida bro. Tunakalia kupiga soga na kunyopombe zaofa hukumagare ya serekali ya kitumika kubeba majani ya ngombe wa watu binafsi. Hapo, kuna mafuta ya serekali na derevo wa serekali. Kunajua samaki ya kioza ananza kunuka kichuani. Matendo na vitendo vietu ya nadhirisha vichuani hapa kusawa. Pingine tunathicho vya samaki. Vimioza. Tuvikate, hapana. Tuvikawushe, hapana. Tufifanya je sasa, ni tuvisafishe tuondoe minyo, bado vitafaa kwa kito weo. Alifanya hivyo mama yangu enzi tunakuwa. Bila kusafisha vichwani tutendelea kudanganywa na kudanganyika kiraisi sana. Hasa kizazihiki cha wajiwaji pazipo kujua. Kumishawishi mwa Afrika, amini Afrika ni pazuri kuliko ulaya ni sawa na kumishawishi mbwa, kwamba asali ni tamu kuliko mifupa kakuelewa. なかずんくんがきにとふ anye bilakuchoka。ありりり does not move unless there is wind. なせまめ thalia w a n e j e r e a シ ina ibefika hapualipo sikokuchekeana. Watualitokajasho. Watualifanyakazi. Habari zakulabata zilisimama. Hata m a zedong. b a b tefalawa li safiri injia china maramoja t Katika u t a w a l a w a k Tena, alikuenda kui shukuru urusi kwa kui piga tafu wakatu wafita. Muda wote alibaki nyumbani kui jenga China. Leo China ikikohoa marekani na piga chafia. Uingereza inazimia na Afrika inakufa kabisa. Naona magufuli wa Tanzania na fuata nyayo zake. Hame piga mitano bila kutoka nje ya Afrika. Alisafiri kutoka Tanzania kuende Tanzania na nchi zingine zaki Afrika. Huu ni muanzo mzuri. Na miini hivi karibuni itutampata magufuli wa Kenya, magufuli wa Uganda, magufuli wa Congo na magufuli wa Afrika yote. Na hindoile maana ya alitufundisha Professor Patrice lomumbo wa Kenya, magufuli fikesheni ofu Afrika. Afrika inetaji kiongozi mnyo bava kupambadana nyani ili tusivuni mabua. Afrika tumeceka na nyani kwamudamrefu. Utajiri wetu ukaenda kujenga njie kwa faida ya viongozi wetu na uzawa wazungu. Ndiyo, huko viongozi wanaandaliwa makazi mema, mapu mziko na weekend ulaya, lakini wakifa wanaarudi kuziku Afrika. Hivi, kuna kiongozi amewai kuziku ulaya, labda balali wa Tanzania. Wengine, sijui. Ukiangalia bajeti za nchi za kia Afrika. Nibajeti zinazolenga kumthibiti masikini na kunusuru matajiri na wawekezaji hasa wakigeni. Kazi ya masikini ni kulipakodi. Hu ndo ushetani wa Afrika sasa. Shetani wa Afrika hashe kiki kwa sababu, anajificha kichuani. Hua anakuja kwanjaa kuendesha mawajia halaiki, halafu wanakimbia kutupa muda wa kuzika. Anaua wa Afrika kuminambili kila dakika kwanjaa. Achiliya mbali vitaa. Ujambazi, ukimwi, kisukari na malaria Shetani wa Afrika hachoki kuinda Kuuwa na kuaribu kabisa Afrika ni biyashara nono Ndiyo maana shetani hata kikuyachia Afrika haina chake Tunakila kitu lakini tumebaki kuwa taifa la walanyi Tunakula kia kutoka nje Tunakula hadi mitumba Na wakati pamba tunalima sisi Mtumba ni nguo iliovaliwa, inachokua, inapigua dawa, inakuja kuuuzo Afrika. Wakati mwingine kufama nguo ya watu ni mikositu, fikiria umepiga pamba iliokuwa ya shoga. Pepo la ushoga litakuwacha salama, unajikuta mwanaume unahamia kuoleolewa hivi na wala kutakikuwa. Kwanini tusizalishe vya kwetu? Tatizo Afrika ina watu lakini watu hawana Afrika. Walisha porwa kitambo. Mbora Kongo waliporo kilakitu wakabaki na ndombolo. Lakini hata ndombolo naayo ikaporwa. Iko ufaransa na ubedigiji. Makampunia huko ndo ya napata faida. Wakongo ni wanenguwa jitu. Halafu wakija Afrika sasa kwa mbwembe. Utadhani ufaransa yote ni yao. Hakuna alolote pale. Wote ni masikini tuu. Uwezi kuwa mskini na wakatuhua ukawamqueni na muanzi, udakufanjia na wakatuwe nzakuwaongo na uwezi wanakula. Hata vyombo vya habari vilisha porokitambo, tumebaki na vyombo vya hatari, vimejia hotuba zavyongozike kubaki madarakani na wengine kuingie madarakani. Hotuba zinazohusu posho za overtime na matunzo yao yoseeni. Ya watu kama watu wanasikika kumbali. Hapa wakitokewa na maajabu, Bibiki zekayefungwa mbuzi habari yaki na vutia inaitwa Big News. Lakinia habari za mskini kujilisha katika Msitu ya Congo hazionekani. Habari za Warundi kujilisha kwenye kambi zinazohudumiwa na UNHCR. Marufuku kuingia kwenye vyombo vya habari vya Afrika, kwanza Afrika inavyombo vya habari baasi, BBC. VOA、VO Aljazira、CNN、Vinongurumisha Dunia, Kwahabari Zakushangaza Kutoka, a f r i k, ij ij k ij ij aw a Kwaninibasi, to Siwena Sauti, a f r i k a a f r i k a Kilamtu, w a n a t a k a k u e n d a Kukamjini, v i j i j i n i Hapakariki, Ukiamua, Kuka, Vijijini, Utachaka, Ukizeka, Utawawa, Hasa, Ukiwanamachomekundu, Ukijamjini, Nako, Bilapesa, Utachaka, Zaidi, Kwasa babu utalazimika kuishi mtawa saba mta wanyevitu kunavyimbwanga huko hadi mbuzimbuzi wamekakishare share uta dani wamitumwa imagine unakwenda kuoga unakutambuzi kanya maji unarudi kuchikuwa maji mengene unakuta kala sabuni ukimuliza kalamanzela kwanini usirudi kwenye ata kwanbiyam gini sihami. Ana rudige kijijini na bara bara zavijijini zinatoshuka kubita ngome nambuzi, uduma zikomjini walipa kodi na wapiga kura wako vijijini. Matokeo yake, mijieto imejia majio Blaise Kabiza, shughuli haziende kwa sababu yamzungamano. Kila kitu kime Simama, jijela dar esalam Tanzania pekee yake ni nene kila na potesabirioni nne kila muizi kutokana na trafiki jam. Hapa nAPO utakudeta Tizo Simpsongamano, Tatozi ni itikadi. Kwanini itikadi Afrika ni ipi? Maana Afrika imechanganyikiwa? Nikama vile haipe, Afrika imekuwa bida, huuzwa na kununuliwa, imekaka mamwali yenye subiri kuposwa, wengi wana faidika na Afrika, hisipokuwa Afrika yenyewe. Kuanza itikadi ninini? Itikadi ni gundi ya moto, itikadi ni tambiko takatifu, itikadi ni kulaki hapo, itikadi ni ndoa ya mtu na nchi yake, imani na amani vipo katika itikadi. Wa Afrika wanahitaji itikadi ili kushikamana zaidi kama gundi ya moto, hatushikamani kwa kushikana mikono. Hapana, tunashikamana kwa kuaminiana hata kama ni katika ushetani na hiyo ndio itikadi. Kwa, nini? kwa wawo ni hitra na wengine zake waliyaminianakati kani ni, kuambawa wani madume ambego na wengine wote walishekuhasiwa, na kuelewa lihasiwa, wachache waliponea chupu chupu, duniani zima inamla ni hitra koko kufanyi kishela ngolao, itikadi ni sawa na dini, uwezi kujiita muumi na wakati huna imani, wafrika leo mnani ni jamani, Afrika bilai itikadi ni pori lenywa tu. Wanyama, misitu juu chini madini. Bila itikadi, mali za Afrika zitendelea kuwa za dunia nzima. Kuwezi kuondoa umaskini bila itikadi. Itikadi itakupadira. Kwani, wa Afrika wanajua wanakukuenda? Lahasha, wajue wapi? Hawajui wanakukuenda ndio maana hawafiki. Halafu wanendelea kuenda tu. Tena kwa kasi sana na mbwembe za utendawazi. Ajiabu sana. Utandawazi ni mzuri lakini bila itikadi. Huzaliwa utandawazimu. Na huu ndiyo huapanda watu kichwani. Wanakua wendawazimu katika kutukana na kulewa. Siku hizi watoto wetu wanashindana kukosa adabu kabisa. Wanaweza kukutukana mbele za watu na utuzima wako. Hasa kama huna pesa. Vichwa dhimijaa utandawazimu. Hawa, mungu wao ni shetani mvutabangi. Pasipo na itikadi ubinafsi vutamalaki. Kiongozi mmoja wa Afrika anakula kicho cha kuku, shingo. Paja, mgongo na papatio pekeake. Anaacha utumbo na migu tu. Halafu mswahili ya nasema, supi ya utumbo na migu ni nzuri sana. Nzuri wapi, labda akuali okunyo pombe za kienyeji. Hata akuzita pombezetu za asili majitaka na mataputapu ni sehemu ya udinga na ulimbukeni. Wengi babazetu misomesho na hizo. Afrika tunashangaza halafu tunahuzuniisha. Una poroa na bado una wasaidia wanaokupora. Hatimaye una bakim tupu kamoli vuzaliwa. Wakisha kupora wana rudikwao. Waporagi si ndugu zako. Hawa wana kuao. Hawana uchungu na wewe. Wewe unakuwaje na uchungu nao Haya ndoo madhara ya kukosa itikadi Bila itikadi uzalendo utatoka wapi Afrika inashangaza sana Yenyewe haina pesa lakini watu waki wanapesa Kuenda hospitali Afrika ni sawa na kusaini hati ya kifo Huduma za jamii zinanuka Ni kwa sababu haina ubavo kutua huduma Itawezaje kutua huduma na wakata hekusa nyikodi アフリカ、イナコディザイナビリ。コディ、ヤマムラカヤマパト、ナコディアムクスニャコディ。セヘムクブワヤマパトヤコディ。イナコエンダコアコサニャギ。ムクスアニャギアナビタブウィウィリ。クリパ a アキタブウィチャムクス i ニャコディ、コナウナフウムクブワ。ムスワヒリ、アナオナニボラ、アリペホングウヤブクテニ。クリコ、クリパ、ハラリアブクテラティニ、セレカリニ。 Ni rahisi kulipa rushu wa Afrika kuliku kulipa kodi. Kodi imikuwa kero badala kwa nyezo ya mendeleo. Ukubwa wa kodi unashawishi rushua. Wa Afrika ndivyo tulivyo. Hata kupata resiti usipoomba hupewi. Bosi ya natafuta mteja wa kwepe kodi. Bilioni mia kwa nchi au milioni hamsini mfukoni. Bosi ya nachagua milioni hamsini kwa sababu hana uchungu na nchi yake. Nyerere angewe kuona makuu na, maku na mnahi watetu wake wangewe kuama tajiri na mabilionia. Kwanini makongoro na nini? Ukitaka kujua kamulize uhuu kenyata wa Kenya, au basi kamulize muzhaza wa yoweri museveni. Gibu la nyerere siku zote lilikuwa hivi, nitowe wapi mali na wakatinchihini maskini. Nyerere hakusawisheka kuiporanchiyake. Leo Makongoro akisimama jukwani nchinzima na cheka. Inafuraiswa kwa maneno yake kuchekesha. Kaka wataifa hana makuna mtu. Hata kaka yake Andrew mtoto wakwanza wa nyerere naini burudani tu. Hanasema kaibiwa simu yake ya taji. Na hameshindua kulunua nyingine. Buwanawe, familia ya nyerere imetanguliza utumbele utajiri nyuma. Utajiri wanini kama hauna utu? Si utakula watu kutunisha utajiri wako? Umasikini wa utu ni mbaya sana. Huhu, unatengeneza watumu wa wenge kila siku. Masikini wa Afrika sisehemu ya uchumi wa nchi bali mlipa kodi, mlipa deni la nji na mnunuzi. Uchumi wa Afrika umeshiko na wageni kutoka nje. Wanaitua wawekezaaji. Wenyeji wanafanya biyashara za kuuza pombe na watu. Utamwa biyashara ya ba ue na vibinti vizuri. Hata menedja najua. Hasa kama ni ulajuwake. Kwa shiringi bukuteni tu, unaondoka na muhudumu kwa ritha ya menedja. Kukitaka arudikesho ni juhudi yako tu. Kikubwa, menedja pate chaki atamblinda kazini. Hafu kuzu ingo. Biyashara haram zinalipa kwa sababu... Haram kwako osio haram kwangu Ndiyo maana kila mta kuna guest house za kutosha Halafu beyakin ya chini Watu wanaingia na kutoka Hiyo ndiyo biyashara ya muafrika mzawa Hapo hakuna maendeleo Kuna mzunguko wa umaskini na magonjua Eti kwa biyashara ya ngono na pombe Tunataka Afrika atukashindani na wazungu huko sokola dunia Sisi tunalima mahindi ya kula Wao wanalima mahindi ya kulisha ngombe halafu tunataka kushindana nao. Hizi ni ndoto za mchana. Halafu na pota mchana usi kutafanya nini. Kwanza, shindana na maskini pale ulipo na hicho ndo alifanya nyerele wa Tanzania na karumi wa zenge. Kwanisisi hatuweze kufikiri hata siku moja kuibadlisha dunia hata kwa sekunde moja. Kwanisisi ni watu kubadilishwa tu. Hatuweze kubadili. Kwanisisi hatuweze kubadili. Kila kitu tunafanya kwa miongozo ya wazungu. Kama tumeweza kufanya vizuri katika biyashara ya pombe na ngono, tunashindwa nini kufanya biyashara halali. Tunatakiwa kuibadilisha dunia kwa kujenga miusingi mare ya maendeleo nyumbani. Msukumo wanyerere haikuwa kutengeneza mabidonea. Msukumo wake ilikuwa tuwakikishe kuwa hakuna mtu anayikufanjaa. Watoto wana kunda shule na walioguwa wana tibi wana pi ya kuna utunauzaa. Leo hi kazi ya Afrika ni kutengeneza mabilioni ya wageni na wengine wahuni wauni tu. Kwa ni nani ana lala shungimbi ili? Kwa ni hata shungimbi ili unayjuabasi? Uijue ufikomshengao? Thubuto shungimbi ili ni kisioa kikowilaya mafia Tanzania? Kuna ufukwe unayitoa thanda ishland? Yani kisi wachama penzi. Ada kwa usiku moja ni milion ishiruina mbili. Huko wanapatekana mabilionea tulio watengeneza katika arithi ya bongo. Nenda wala ukashangai. Tujifunze ubaguzi na upendeleo katika hili. Tutengeneze mabilionea wetu. Nani alisema biyashare za wabongo ni kuchuma mishkaki na kuuza supu ya utumbo. Makongoro na kuuza watu tu. na zungumzia wa hudumu wa rembo waba, watoto wa kinya Rwanda wanadau kubwa, wako wengi kwenye baza bukoba na muanza, hata wa nyambo ni swafi kabiza, daa na songea wameja watoto wa singida na mbea, uchagani je, kamulize masawi. Wa Afrika lazima tusimamie uchumi wetu, si kwa udalali na ukuwadi, bali kwa thamana na thamira, Uwezi kuendesha nchi kwa kutegemea wapangaji na mawakala. Uliona wapi kanga kataga ugenini. Afrika inaibiwa na sisi tunacheka. Halafu tunawasaidia uwezi kutupora. Wenye mali wamebaki kuwa vibaruwa hata wasomi kiasigani. Wanasema hatuna wasomi. Tunawatu mashuhuri katika kukariri. Jamanie. Tumebeba tamaduni za kigeni na kusahau za kwetu. Kibaya ni kwamba hatu kubaliki na hao tunawaiga, wanatuona kenge tu. Wale, waliotawaliwa na mfaransa, basi hao hujifanya wa faransa kuliko hato wa faransa wenyewe. Waliotawaliwa na waingereza, hivyo hivyo. Wakristo na hao wanataka kuwa wakristo zaidi ya Yesu. Hata wa Islam, wanataka kuwa wa Islam zaidi ya mtume Muhammad. Haya, huwezi kuyakuta katika binadamu ingine. China amebaki mchina popote pale ali pohatakama atazungumza lugaya kukuwaufa sa kabisa sana ataafanya juu chini uanzekula walikuwa vigiti kumuabudu buda na hata ujifunze kumfu na karate angalia tunafuasa kama mia dawa za mitishamba kutoka China hata biryani wa Hindi inatumika kuwakamato wa Swahili fufu na sombe. Ukitaka kuchekwa akula michembe ya wa wasukuma andani ya basi Au kula ugali wa loe na daga uone Utaitua hujieshim Mambo yote ni pizza Kula muda hote Sana watakumeze ya mate Mzungu anazungumza kizungu Mjapan anazungumza kijapan Muhindi anazungumza kihindi Mchina anazungumza kichina Muafrika kiingereza Kifaransa Kireno na sasa wanajifunza kwa kasi sana kichina. Wa Afrika ndivo tulivyo. Hata Misri. Omepoteza kabisa luga na tamaduni zao zote. Leo hii wanajulikana kama warabu. Wa Hakuna tena Misri wala tamaduni zake zaidi ya kusimuliwa kwa mba kulikuwa na hakina farao. Kiswahili kinaonekana kama chocha shimo. Ukianza kuzungumza sana utaambio na unge kiswahili cha kisukuma. Wakanda hawataki kukisikia kabisa. Wanasema ni iluga ya utumwa. Lakini kiengereza kilichu wawuza babu zao po watu. Bora hata wa Kenya walawa nasema kiswahili kilianzia kwao. Na wakati tunajua kabisa kiswahili kilianzia Tanzania. Kikakulia Kenya na kufia Uganda. Afrika hata penzi halinogi bila kuzungumza kizungu. Tunahatari sana ise. Tunahiga tamaduni za watu badala kuiga marifa. Nikichekesho kilioje Basi hata hizo tamaduni tungeziiga kweli kweli Lakini tunachemisha Tumeiga aluga zao Lakini tukianza kuziongea tunatia huruma hadi mungu wanaumia Tumeiga dini zao lakini tunatenda hovio kuliko mafundisho ya dini hizo Dini zinahubiri watu kulipazaka Lakini viongozi wanasamehe wa kodi Wacha mungu wanakuepa kodi Tunaapa kwa Biblia na Korani inahamasisha upendo na waminifu. Sisi tunatenda pasipa upendo. Tunajua ukabila tuta dhani tumerogwa. Ukabila kwanza halafu wa Afrika wetu badai. Tupo rathi kujiunga na OIC kuliko kujiunga na wa Somali. Nyumba za mungu zimejaa Richie Sinners. Tumekua matapele wa kidini kwa sababu vyakwazima hafi kusitiri ata kidogo. Wa Afrika kwa kuomba sasa. Wanakwenda ugabuni kuomba msada hujengewa chuo, kuele halafu tu kisha jengewa hiveviyo tunashinduko vitunza, tembele ya shule za sekondari wone, wasomi kujisaidia hadi wa veshati, vio vio vinaitomilango nane, ukingia chacha standi na chipsi mdomoni lazima uita pike, tunasubiri wa zungu wajotofanya usafi, hatama gengine tunayolewa msosini ya diabutsana. Mengi na yako karibu na majalala na mitaro ya maji machafu iliosiba na kusababisha harufu mbaya pembeni yake. Laki ni watu kibao waki batamsoshe koma mantili yeye. Hivi kwanini watu wale chakula katika masingira kama huyo? Tunasubiri sere kali ijayakuzafisha. Sisi tumefungwa kifikra wanafunza kibao na kachini miti yote hio tumeshindwa kuondota tizo hilo tunaiuwa kukaatamkato. Hadi madawate shule za msingi lazima tupate msaada toka nje, tena kwa ziara ya raisi ama waziri mkuu na wakati vilabu vyote vya pombe, vina mabenchi tena ya mninga. Wa Afrika tunakili sana, lakini tunapimana kwa vigezo visifofaa. Ukifaulu mitiani ya darasani unakili, ukifeli unakili. Hii ni sawa na kumpima samaki kwa kukoya kunye mti. Tusishia kupimana kwa mitiani ya darasani. Tupi mane na kometi hani ya maisha, hata akujilisha muakamzima, bila kutegemea kuomba iwekipi moja akili, na watu wa peoe vieti katika hilo. Kama walioshinda miti hani na wanashindoka kujilisha, tunawapa vieti vya nisa sasa. Sasa hivi kuna wimbila watu wa zima kuendelea kulisha na wazazi wa o, bade kutoka shule na vieti vizuri visevoi za kuwalisha, wazungu wanita boomerang kids. Tatizo kubwa la Afrika ni mga wanyo dhuru mati wa rasili mali. Ni kama sahani ya wali siku ya maulidi, kabla halijatua chini, tayari limeisha. Kuna mtu ananyakuwa nyama zote. Mwingina kipiga fundo moja alinachukua rogu ya sinia zima na kupeleka nyumbani. Ndo yale yale umeka pembeni, unampiga soundi mtotoa watu mbrembo, eti ya kikubali utambiengea nyumba na wakati bado na kulakuenu. Mara mama yako anekulisha na fika na sahani ya wali ya leoiba siku ya maulidi na kukwambia. Weka kwenye mfuko mkubu wa rambo, ukali na wadogo zako. Mimi leo sipiki na ule wako ule chakula chote njiani. Hapo, unaweza kusema mama miye siya mwanao. Mwanao katoka hapa sasa hivi. Akili na busara tunahitaji vyote. Wachache wanakula hadi kuvimbiwa. Na wengine wanaishia kurudisha masinia... Hio si busara. Hata afunde gari bila kumsimamia ata kuibia hadi honi ya gari. Yana tunaiishi kama uzawa umbwa. Tatizo wengine tunarezeka na maishaduni. Kisa hatupende kumiza kichwa. Tunafanya kazi ili tupate umloto wa siku. Waki fanya kazi namsha hili wa Afrika. Wakamambia utamli pa bada meze mitatu hafani. Ana kuambie ni kifaje? Mwafrika, ukimjengea barabara na kwambia nitakula barabara, shida iku kichuani. Yani yei ya nawaza kula tu? Hizi, akili zakula hizi sinzuli sana. Zinaikuwa misha Afrika. Hivi, hatuoni ajabu upale mzungwa na potoka kwao, na kuja kuekeza hapa kuzalisha bithak na zotumia sisi na wala hazindi nje. Hata vyakula vyakulisha kuku, tunanunuwa kwa wazungu na wahindi. Sasa, sisi kama wananchi wajibu wetu ninini Maana hata kuchagua viongozi makini hatujui Kuyamudu mazingira yetu nako hatuwezi Tunachagua viongozi wanooshindana kuenda kuiuza Afrika ugaibuni ili wale Afrika uongozi mana yaki ni kula Ndiyo mana leo hii kila mtu anataka uongozi kwa sababu Kuongoza Afrika ni rahizi sana Hushuguliki na watu wako Ndiyo, unashuguliki na wazungu wa siku njimi misada Ndiyo, unashuguliki na wazungu wa siku njimi misada Unaomba-omba feather za watu tu. Wakikuomba ushoga, unaruka. Unaruka nini sasa? Siunapenda feather zangu. Basi na mimi unipende. Kama unavopenda feather zangu, hakuna vyadezo-dezo. Afrika buwana. Viongozi mabom. Wananchi mabom. Tabu tupu. Unampata raisi mpia. Anakuenda kuvalishwa tajila ushindi Washington D.C. na London. Badala kuvalishwa na wapigakura. Tajila ushindi au tajila miba kichuani. Kazi zetu zina kuenda nje. Ukiwauliza sababu utaambiwa hatu na watalam. Sasa hivi, vio tunavujisifia kufungua kila kona ya Afrika ni vyanini. Tatizo tumewaachia madaraka makubwa mune viongozi wetu. Tunafikiri wanajua kila kitu na bahati mbaya na wanafikiri hivyo hivyo. Nani ya likuambia serekali inendeleza nji? Hasa hizi zaki Afrika. Serikali ni kwa ajidia mendeleo ya watu binafsi tena wachache Viongozi na mabwana zao Tabia kama hizo ndo huwafanya wazungu wa amini sisi hatu na akili Sio akili za darasani Hizo tunazo sana tu Wanatwita less intelligent Tatizo kila mtu wa kengema darakane na badilika Hicho ndo kizungu mkuti cha Afrika Hata shetani alikuwa malaika Philip Zimbardo kupite kitabcha kicha Lucifer Effect, How Good People Turn Evil. Anazungumzia vizuri jinsi mazingira ya kishetani, ya navueza kumbadilisha hata malaika kuwa shetani. Mazingira ya wongozi Afrika ni karakana ya shetani. Yeyote ya ingiae humo hawezi kukuepa kuwa shetani. Tumewaona vijana wengitu waliokuwa na akili na uchungu wa Afrika. Lakini olivopata madaraka wakava utu umpia. Utu wa shetani na majeshi yake, hata Mr. Klin anatamani kumiliki nchi yote ya Afrika. Hakua hivyo wakati na kari ya Benji. Wa Afrika ani wafuasi hodari wa viongozi wao. Wako kama mbuza shuguli ambaye tamfuata mchungaji hadi kunye shuguli enyewe na kuchinjwa huko. Tuko tayari kumfuata kiongozi hadi kuzimu. Hata kama nazinguwa. Sisi tutafuata tuu na kura tutampigia. Anakula sisi tunaliwa Tunasubiri kiongozi ya seminar sisi tukutayari kutenda Akisema tukinukishe tunakinukisha kweli kweli Kiongozi wa dini akisema kula magomi ya miti uponi umaskini Unakula Hata wa Kenya waliambiwa fumba macho uombe Wakafumba Walipofumbua macho arithiyoti mikuenda Hii ni nidhamu hatarishi Sisi ni kama kundi langombe Linaaswagwa na mtoto mdogo Kosa dogo tu anawatandika bakora. Ivi hao ngombe wakiamua huyo dogo anaweza kuwashige kiboko. Tatizo la ngombe liko kichuani. Akili ndogo imeshindua kutambua wezo wake. Madhara ya kuzuia akili kufanya kazi ni makumbwa mno. Kila mtu ana akili ni kuamua tu kuzitumia. Kabla kumpa mtu majikumio yote tumpimi alichokifanya urayani, mtu hujowe kujilisha. Mtu hujowe kujilisha. Tukikupa madaraka situtakufanjaa. Kuna watu wanadhani kufaulu mitihani ndo kuwa na akili kubwa. Hoja siyo kufaulu mitihani. Hoja ni wezo kutumia ilimiyako kutatua matatizo. Elim siyo kukimbia umaskini. Bali kupambana nao. Mswahili aliegundua kutengeneza ulanze na akili kubwa. Uliko hata graduate aliajiriwa na kiwanda bia kuchanganya kemikali zinazozalisha balimi. Mshindi watuzo ya Nobel, alipo sema mwakarifunyumia 1962 kuamba ni makosa kuthani kuwa Afrika itakujendelea kama ulayo kwa sababu. Wa Afrika wote hawa na akili. Hakumaanisha akili za darasani. Bali akili za kuyamudu mazingira. Tunamadini kilakona ya Afrika lakini tunasubiri waje kutuchimbia. Bodi ya mainjinia ya nini sasa? Kwani, kazi ya shirika la Plan International ni nini? Kwa mshindi wa tuzo ya Nobel, Wamejenga vyo hadi mabatini muanza. Haya ndoo madhara ya vya kupewa. Ukisha zoe ya vya kupewa unakuwa mlema avu. Hata girlfriend mkitoka autu kamuambia lipe bili zote. Unaweza kumpoteza hivi hivi. Hata mlinzo ATM ukitoa hela na kombia. Mzee, sinjanyo achai leo. Wazungu wakionachanga moto wakili na chemka kama pipala gungu. Sisi tukionachanga moto wakili na lala kama maji mtungini. Tunamuachia mungu. Hata wabongo wakifika marekani wanasema wanatokia jamaika. Kwanini wanadanganya? Nimewayi kukutena na jamaa yangu gaibuni. Lafuthi na muondoko waki vina thibitisha kabisa ni muha wa kigoma. Au muhangaza wa ngara. Lakini akaniambia kwao muanza. Nilipu mwambia mimi inatokia kigoma. Nae akakiri kutokia manyovu. Yani mtu mzima bado nonahaya kusemo natokea wapi? Ulimbu kia ni buwana. Hata aliezaliwa tukuyu hata kuambia ni mezaliwada. Unasema kuzaliwada ni sawa na kuzaliwa tukuyu? Thubutu. Wa Afrika ndivyo tulivyo. Hata wewe uko hivyo. Sitake kwa mini. Basi impigie Deborah Gamba wa Arusha. Aku uzie kitabu cha wasomihuru gerezani. ナンバヤケ、ニシフューリ、サバーナン、ネ、モジャンビリ、シタシフ a ーリ、ナネン a リ。a ウアナワモンザ、ニシフ i ーリ、サバータのシタ、モジャンサバー、ティサタノ、サバータトゥ。ナカモナタカナカララインヤネソフ t ィコップ。メチェキンパガゼ、コナンバシフュ n e サバ n タノタトゥ、シタシタ、タノネ、ナネネ。ソフティコピネルフタノ、ハディコピ f ルフ m ミ。 Hadikopi ni kitabu kabisa. Sautiche kopeni cha kusomeya kwenye sim una kichaulodi. Asante nikokuwunisekeliza. Mwandaji ni dani simpaga zee. Mimi netuana niasi ediga. Makala hii, Tam kamamtindo mama imekufikia kwa udhamini wa asa moili. Wauzaji wa petroli na diesel shiliza au zikusongeia kisemvule kuroguwe na dar esalam Tanzania. Lakini pia wanatoa huduma ya usafirishaji wa petroli na diesel inchini zima, na kuzwa vile inishiwe na zote za magari na pikipiki. Tumiya huduma za asa moili, wa pengine vuzaidi kudhamini kazi zetu. Ili yemi yendeleka kumbolewa kifikra kwa sababu, maisha ni kutafuta na siku tafuta na, wa pigie basi kwa nambari, anza na alama kujumlisha, Billi tano tano. サバサバンネ、シタシタ、シタシタ、シタシタ。アウアチェクインスタグラム、アティアサモイリドット CO.Limited。ナ、イメリアオニインフォ、アティアサモイリドット CO.TZ。セーフオイ a セ e the フュ t チャー。